коли зрештою їх виніто з печі. Кожному господиня спершу наділила пополовині. Смак був тяжкий і прикрий. Розжовані кусники в силу втягалися в стравохід. Але всі ці розминали їх довго на зубах, протягаючи їдження і запиваючи юшкою. Все одно недобре на душі, нудить. Тільки виголоджені шлунки приймали корм, який колов то в одному місці, то в другому, і гідкою вагою тиснув під грудьми. Піч скоро вихолонула в вогкій хаті. Мирун Данилович попрямував через околицю на простець, бо ніде ні тенів, ні горош. Проти села в степу хмари стояли стіною над могилами і над яругами, звідки гайвроння піднімалось, як дим від пожежі, і різко викрякувало. В одному дворищі, де збереглися тільки найбільші дерева, та й то з покаліченими гілками, стовбичила величезна акація. При ній приладився підліток, обтріпаний і висохлий. Коло самого коріння в старому бур'яні. Держав нижні кіночворки, прив'язаний вгорі до затулки на шпаківниці. Жвавий птах перескакував навкруг по надрубаних гілках, Перечуття і ляклива обережність Віднаджували від входу в хатку І затулка вистругана сосни І шворка, що коливалася вільною стороною при дереві Були надто незвичайними Страхали птаха Але будинок йому потрібен Тому відбувалося пухання поблизу Одночасно ж птах з його м'ясцем Був до краю потрібен з голоднілому підліткові і той терпеливо ждав на помилку і необережність жертви. Вони довго витерплювали взаємне перехитрювання. Зрештою, не витримав Мирон Данилович. Пішов додому лагодитий ловецький пристрій. Андрійко здогадується, що тут зброя напернатих. Пастка буде? Ніби. Затулка до шпаківниці. Біля школи багато. Де? На старих кленах? Там. І я з вами. Дар'я Олександрівна їх попереджує. Обережно вибирайтеся на дерево, бо не довго впасти. Птахолови потягли причандалля до шкільної садиби. Новий паркан, що відгороджував від вулиці та з обох боків розібрано. Тільки ямки від стовпів чорніють. А скривлений цегляний мур давнього часу з-за застався. Весь на валу біля канави напівзасипаної і закритої мертвими бур'янами уподовж нього стояли обламані липої колени видавалися розкиданими хоч посаджені були в алею старіші велетні так струхнявіли що раз буря на світанку повергла від того залишилося щерблення в морі, декотрі були спилені попереду ніби самі впадуть навіть пеньки викорчувано і ями рудіють глиною, збираючи дощову воду. Шпаківниці здебільшого на коленах. Але не біля кожної літають птахи. Відзначивши одну, вже вибрану крилатими мешканцями, батько і син починають наступ. Спочатку сперечаються за право лізти на дерево. Ти слабенький, сказав батько, а там треба міцно цвях забити, і молоток важкий. Я зумію, настоює син. Е, ні. Ти стій тут і придержуй драбину, щоб не повсковзнулось, поки я лізтиму до гілок. Шпаки повтікали, вгледівши непрошеного гостя. Він, як справився, зліз додолу і відніс драбину за липу. Шворку потягнув крізь проламену в мурі, за яким принишк, покликавши туди сина. Довго ждали. Страшенно довго а птахи виказували байдужість до ознак облоги. Передусім до нової частини їхнього домику, оздобленої шворкою, що напиналася до землі. Байдужість була удавана і кінчалася на певній межі вчинків. Вільно кружили птахи і порхали навкруг, навіть повстрибували на покрівлі. Але всередину не думали вертатися, ніби з роду там не жили і мешкати не хотять. Хоч якась сила весь час тримала їх поблизу входу в дощину хатку. Мирон Данилович тримав шворку натягнутою.